ست نمبر حدیث د ده, ده قیس بین بچری تغلبی قالاوی اخبرنی ابی وکان جلیسن لی ابی دردا وو دے کے ده کناسیدن که د ابو دردا سران ابو درداز سرباناسو قالا ارائوی کان بی دمشق رجل من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم او پا دمشقی یو سلید صحابو دنبی علیہ السلام نه یو قالو له سالو ابن الحنزلی چا غدا سالو ابن حنزلی ویلیشو وکان رجلا متوحدا او وغسلی زان لکی دنکی متواحدا یحب توحد والانفراد عن الناس زان لوالی دا خلقنا او یوازیوالی خوخواغتا زکا روی کذر خلق سر شرکیگم جو خام خاص گناہونو برا نکیگی قل ما یجالس الناسا دیر کم بدے که ناسی دا خلق سر انما هو صلاة بیشکده منزو سمانا انما बेशक ادد کارسو انما هو صلاه یعنی هغه منځو یعنی هر وخت با په مسکه مشغوله و دد کار دا او چې دی با ارو په مسکه مشغوله و کار ادا او چې دی با ارو په مسکه مشغوله و فی جعفر رضا فانما هو تسبیح وتکبیر حتى اهله کله واچ دے فارغ شو د مانزنا نو فئنما هو وتسبیحون به شکل دا کار وو تسبیح سبحان الله وتکبیرون دا کارو الله اکبر مانزنا رستو به دا ذکر اسکار کول حتا یاتی اهلو تر دې شدا واغ خپل کورتا بیا بخپل کورتا راي فمر بنا ونحن عند ابي الدرداء نتيش په موږ باندې او موږ د ابو الدرداء سره و ناستو فقال له ابو الدرداء نويدا ابو الدرداء كلمه تنفعنا ولا تضرك او ته یو كلمه چې فایده د هک او zarar نه پتا باندې موږ ته یو داسې كلمه بیان کا چې فایده راته او zarar سه او تاسو په کومه تکلیف نهي قال باسر رسول الله صلی الله علیه وسلم سریتا نو قال اوې دا صحابي باسر رسول الله سریتا الیګ نبی علیه الصلاه والسلام یو له کار لره نبی علیه السلام یې سر له کار الیګ له افاق قدمت چویریګا هغه واپس را لا فجا رجل منو راغ یو صلی فجا و راغ یو صلی من هم دا غینا فجالا سا فی المجلس اللذی اجلسو بھی رسول الله کی ناس دو پزید کناس دو دا کچ کناس دو بائی کی کې کی رسول الله صلی الله علیہ وسلم پہلے پکم کی کې بچ نبی علیہ السلام کناس دو نپاغ زیک کناس دو فقالا نوی لره جوین اغ سرلی ته الا جنبي چې پهخوا دا کو لاورته نه حینلته قنا نهحنو ولادو ک تا منږ په وختلیدللی له آته نه کته منلیدللی پاهوه التهقینا چمنږ مخه مخ شوو منګه دشمنان چمنږدو دشمنان او سره مخه فحله فلانو نوانهحملله اوکلهفللاي په دشمن باندې او پهنی وانه او ګزارې کاره لله پهنیزه فقالله نو غوي خوځ مننی واخلا دا ګزارار د نزی مننی زه او سکه د ګزارار زه د نځېلغله لغیفري او زه غفار قبلی یو ځانمه د د غفار قبلی یو ځان بهدرېمه کې په طرافی قولیې دا خبره تا ته څنګهکاري ته سې په ونا د دی سری کې چې دا د خبره چه دا خبره خلاو که غلطه را قالانوی اغمه ما ارعاو الا قد بطل عجرهو زگمان نکوم پدی سری مگر باطل شو عجر دا غا اخپل سواب زان نه خراب کر ولی ادر یا اقلاد اخپلا بادری خلکتو خودلا فسامیه بزاله که آخرو دا خبره بلکست ارسیده واوری دا بذالک فسمع واردہ دا, دا خبره آخر بلکس یا یارس یا دا, دا خبره بلکستا فقالوا ما عرب بذلک باسن زه خیال کوم په دې خبره باسن د سو گناہ د س د گناہ خبره خوندا زه ګمان کوم په دې خبره باندې د گناہ دا غوسه د ګناه خبره نه راچې وکړ خو وکړ نه شو ټول څه عادت کار وکړه حتا سمیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی دوالو په دې جګړو کله فتنہ ازا جګړو دوالو حتا تر دې چې اورې د نبی علی السلام نبی علی السلام دوی دوالو دا اختلاف دا خبر واورې دي ذکر پجگڑ کی آوازوں شد کڑ اور چ جگڑے نو آوازوں چتیرے خلق تے خبریں گی خلق اور اگے خبرہ وقاعدہ نبی علیہ السلام سبحان اللہ لباس ایو جرا و یحمدو خفے صدا پیغمبر پاک ہوئے نبی علیہ السلام مرتوی داد چویڑی انل غلام الغفاریو چې زه غلام دې غفار قبل ظلم ما داسې ګناهه بره خو نه دا چې په اخرم کې اور تا ملاو بشي ثواب نه نه نه نه لا با سبق نشتا چې د اجر ورنن د اجر ملاوی کې وایح مدو په دنیا کې تعریف شي داسه بد خبر نه دا, دا دنیا کې تعریف هم پکاره ده د خلکو تکړه خلک پر دوبه در دا را ووی ما ب درده وی ده ر الله اوته لانو سروه بذا کا چاغ په دی خبرهې خوشحاله شو داغ هغه غم تکلیف لې خب شو په خبرونه بیالی سلام چې دا د خگان خبره نه ده وجاله یاره اوهلی او شورو شو چې پورته کوی خللسلله راغت او قولو وې انت سمیت زالیکا می رسول الله صلی الله عليه وسلم اواغت سر اور پور تکا اور تویوی انت سمیت زالیکا انت تا اور دل دا خبره پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نا ویقول نوا یا نعم او فما زال یعيد علیه همشوع شدا گزروبه باغبان دا خبره همشوعا غرزوربه بار بار به دا خبر کوله با پاغ باندې دا غرزوربه دا خبر با حتا سردی اني چه به شک زما خیال او ګمان دا کوله چه زبو ما الله يبر كن عل ر کو بتي ها ماوي د سهل بن الحنزليا مقتر شو کنو پکندو ور پریوزی خیال می داو لأقولو خیال می داو وین آدم گمانو چه خامها ور پریوزی پکندو بانده یعنی ابو ابودرده ده امن حنزلی تا دورو نزدیشا دورو نزدیش ابودرده قریب دا لیب رکن علا رکبته ماوی قریبه دا چه په دونگ بشی پا دوالو ورنو داغا پا کندو ورپریوزی پا دونگو شمانه داست وون نیزده شم قال لائیو آی فمرد بنا یو مناخر نوتیر شمانه یو رزبل فقال له ابو دردا نویاغت ابو دردا کلمتا تنفعنا و لا تذرکا و ایت یو خبرات فیدا د حکومت او زرنده صحیح تا تا kada لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نوې مونته نبی علی سلام المنفق عل علی الخیل کلباس یدهو بالصدقه لا یقبذوا خیرات کون کے پسن باندے خرچ کون گے پسن باندے خرچ کون کے پس صدقہ باندے لاس خور اون کے قلب سے تے پر شان دد دید خور اون کړي لاس فل به صدقہ تے پس صدقے لایق ب زواچ نب بند ی دجه دباره او پااسونو خرڅ کوونکې داغې ان سرغی پشان دی چې د الله دله ظه پااره مال خرچ کوي او پهی او وخت کې بخلوکن جوسی نه کوي сорок пять زرګو شاواله کنه وې په ځانət کا پړه خدای ډکو نو اوس به قدمه چې ورته راوځو المون ف کوللی کل باې د هو سر دقې لایت ب خیرات کوونکې په اغاسو باندې پهشان د خوړهون کې د لاسپل په صده کې چې بندې غ سر د کې ل چې نه بندې غ ثم مر بنا يوما اخر رايو بیاته ثم من باندې په بلل رضوانه فقال له ابو الدرداء نويا غتابو الدردار رضی الله تعالى عنه كلمه و كلمه چه फायदा کوي مونږ ته او زره نه پتا باندې بوج نه تکلیف نه پتا زره نظر سايтат قالوا اوغه قالو رسول الله صلى الله عليه وسلم نمر رجلو خریول اسدي ډیر خ خری اسې خ هغه سی چې خریول اسدی دی لو ټولو جمېوه و ازارې که چېرته نوې او ګدالې دختو دغهوه اسبالو ازارې او اوګدال د لګداغه نوې پهبلغه خوې دا خبر حضرت خوریمون اصدی تورسی دا چه نبی علیه السلام ستا پا بارک که داسی ویدی دی فعجلا ناغ تلوها رکلا فاخذا روی غستا شفارتا یو چلی لرا فقطا بیا جمتا ہوئی الازونی نو کٹ کاغا پاغا چلی سرا هغه وقتق پل تر وگنو پوری وگنو پوری وقتق کٹ کلنم وارف اعزرو انصاف الانصاف سکه او پورت ایکلو اعزرو لغفل تر نیمتر پانډو pore ثم مر بنا داسې د پیغمبر منون کیو ثم مر بنا یومن آخر بعت زو باندې یو رزبل راوی واي فقال لو ابو دردان يا ابو دردا واه ته یو کلمه چه فیده دا کوي من تاوزل نه څه پتا قالنا عليه سميعت رسول الله ما النبي عليه الصلاه والسلام لديه يقول چوي انكم قادمون على اخوانكم يقين تاسو قادمونا مككيدون كه بغفلونو باندي رات دن كه بغفلونو تا ف اصلحوا رحالكم نو ساي كه خپل كه جاوي اسلام د خپل بارونو و اصلحو لباسکم حتاته کوو کا ان کومشاام متون فاس اولاو کوې د خپلو لاسو خپل لاساسونه صی کوې خپل جاې حتا تر دی چې ش تاسوو ک گویا نه کوم کو یا ک تاسوشاتونیا ک تاسوو خ لګون کې دموکوو ف ناسې په خلکو کې یعنی د خپلی جامي بندو بسکې اصللاوکې چې په خلکو کې د مخه د خال په شانکارېږي تر دی چې شيء تاسوو کویا کې تاسو دا سخکاره شيئ پهشان داغ خال لګونې د مخ به خلکو کې څنګه چې په مخبان نه خاوي اوا خلکو تخکارې نو تا سبا په د خلکو کې دا سخکاری پای اللهله یحبون فوش و تفشاه بشک الله مینه نه کوي چا سره مینه نه لا یحب فرشه الله می نه کوي دغه فوش سره سره چې څو د غفللت د ووجنا د خپله صففاه خال سې واللت ته فشه او نه زان خپله ځان په باې راوللی په خپله ځان خیر نه په زان ځان بهیا جوړئ الله د دوارو سره مینه نه وعن ابي سعيد خضري رضي الله تعالى عنه قالا ويقال وي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام وي ازارت المسلم الى نصف الساق اغلند مسلمان تنم دو پنده پوری بي ولا حرج انست تس تکلیف او لا جناش نشت فی ما بین او وبنل کا بین چو ما بین د دو ما بین د کی ټوکې وی فم هند د ما بین د کی ټوکې وی حرج نشتا گونان نشدا چذ پنڈی ا د دوالو ګټو او پمنس کې وی هو غورا بهتدا د ا چذ پندو د نیمې فورې وی دالن فما کان اسوان منل کا بین فاو فین نار اورا پنسي چاغل لاندې وي د ګټونه چې د چا پر توګو پینسی د ګټو د لاندې وي په هو فینار نو دغه لباس اوغستتون کې والله به پور کېوي مه ډیر کو شش په کارې من خپل اولات توایو مخپلو خاوندهون سر د دی مسله ترغی بورکوو چې پینسي به د ګټی نه نهقطه کې د ګټی نه بهپور ته وَمَن جَرَّ إِزَارَهُ بَتَرَدَّى لَمْ يَنظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ آسوګ چرخه کې لنګ خپل ځان پسه په تکبر الوبن ګورې الله أغتا خبت ما ډېر خلکو ته ویلي نو هغه دې خبرت جواب ماته راکړې داسې عامه صدقهم رواه بو داوود به اسنادن صحیح هِن وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ الْمَسْخُ وَعِذْنُ الرَّاغِرِي أغری دې نس خبر دې قال اروی مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ازاري استرخاء قران بي عليه سلام مکه حديثونو تیر شو یو کس د پنسې د گټو نکته ویو مونږې کاو نبي عليه سلام اغه تدریس لويلي چې دا چې دا مونږ اوکا دا مونږ اوکا دا مونږ اوکا زکه چستا مونږه کنيګي چستا پنسې د گټو نکته وس موږ کو چې په مونږ کو چې پنسې د ګټو نه کته او کو پرته او دا رنګه اواسم روانو چې مونږ پنسې با پرته وي او زاری استخاء او زما پلنګ کې اغه سستوالي زما لنګ سستی د زیکلو کوم رنا او وینې دې سامیا عبد الله اذا الله في اذا ارفا ازارکا یا عبد الله ارفا ازارکا پور تک خپلنګ عبد الله خیال لساتا د پنسو خیال لساتا ا ستا پنسې دګ ټونکتنی عبد الله فرافتونو ما پور تک خپل پنسې ثم قال نبي ايوياتا زد نوري موچتکا فزد هو په تو نوما نور پیننسی چتی کړي په تو دو همې شو مضو تهحل بعددو چې ما با همیه خیال ساته دغې داغی پس دغې نه هغې نهروتو به ما د پینو ډیل خیال ساته چې زما پیننس د ګټونه کته شي دا متبر خلک دی نو د متبرو خلکو مک لکه پنس کته ساتهکه <تصفح> هغهه متبر دی او تو ته خلاف دو پیغمبر کې نو تواصله خکا لنا اغا بی وقوف ده چې د پیغمبر د طریقې خلاف کوي فقال بعض القوم الہ اين نو وي باز قوم تر سو پور بذا پینسی او چتې او چتې فقال انوي نبي له صحابه عمر جلانو وي حسرتو بیمینه نو بی وي بی بی بی اغا الہ انصا في الساقين تنمیدا پاندو بولو چې تول ول په کار دي نیمه پاندې پهن 25 درغله ها اوس دا سوالو شو چې د خزه اغل باس بسوره او چتوي قال قال رسول الله صلى الله عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من جرسوبه خو یلا اسو چې دا کږي جامع زند په سبب کبر لَمْ يَنْظُرِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بار بار وې چې چا بس جا میرا کلي شي په بيزاد कैद غټو نکټي وبن ګوري الله غتا پر ورځې قیامت کې فقالت ام سلمي اوې ام سلمي عرض کو دبي السلام توې كيف تصنع النساء بزيولهن سنګ بيوي لمن د زنانه د سلو لمن خو دیریو چتی نئی چه پا گٹونا کتا کیگی پینسی بی دیری کتا نئی چه ده گٹونا کتا کیگی خود زناناو پیر آغا پینسی او د زناناو لمن بسو رہی قال نبی علیہ السلام یو رخی نشبرن کتا کئی با زنانا لمن شبرن یولیش یولیش قالتا نوعی بی امی سلمی وی زنتن ک شفو اقد مهمونه په دا هووا کېښکاره کېږي قد مونه د دی زنا نه او چې یو لکت د خپل مقدار نه کمی سر د یولی نې وای بیا خو به د ښې قدونهښکاري قاله نه بیا د ساتو سلام ورتهويفاورخې نه لا یز د نهته کوی دا زنانا نه دلهمنې للا یو ګزهه یو ګز ډر ش که نه یو ګزهه چې پارې کې د هغې پټوي لا یزدنا او د غې نه بس زیاتواالی نه کې بیا به په دا غرجږې د ګې تو تکلی به یغې دا رووه ب د د تر میج وقالله هدي س لباس ترکم کمم کم ض پورې دی د ګټو نهلاند دی کم شو, شو یا سادر شو زړول دا خو وعید راغلی د سلو باه کې چې ااض کل لنګ دی کمس دی که پر توک دی خو د ګټو نه به د خو نهقطته د سلو دپارهښځې پهې کې شامیلی نه دي خزو ته خو د ګېټو پ حکم ورکې پ غمبرې پاسو وسلم لکن نرو ادی سوو کې را ځي چېښځ بعد د دا ګېټ د خپو دا به پټ کله چې مسل می رځ الله تععا نه د نبیلی سلام نه تپوسوکوو د من د زلووندولو دبی سلام د ق نه معلومه شوه چې ښې بهڅ کوي آیا خ به او خپله کوي او کنا نو بیا اسلام ډېره ښسته خبره کړی ده چې ښځ خو به خپل ګټ پټې تر دی چې د یو لاس برابر به خپله کاپلاغا زړ دپره دی چې د غ خپې په کې بلکل دوبي شي اوپې په کښکاري نه د ښو د ګټو په باره کې قاات اجما نهقل کړی چې د د ټولو اتفاق دی په دی چې په موکوبه د ځه نو ګټی پټې. او پټي پپنسو کې امنه حاضر واي مولا ذکر کری چې خوزل حد سلو نه یو لیش ته زیاته کپڑا زلون ډول پکاردې وګدا لمنهم اوګدا نن سوا دینو مو لباس ته ها څنګه دې پن د سالون پرنشد د خزر حضور په اړه نزه نه بد سالونا یو لیش دا به سیوا ک میسکي لمن به یو لیش سیواي ک یو لیش باندې اغه پټواله د قدمونو نه راته نبیان بيلي سلام یو غزه یعنی دوره کمس بکي زنانه دوره پورټو بکي زنانه چې داغه ګټي د خفوقه پټيږي خپېبا د ګټو پټیوي د زنانه او د پاره سادر دے کمیسه پرتګل هنودو خو اصل خبره زړه دا علماء هم ذکر کوي چې کده خځې خپې د خځې خپې په سادر لمن و غیره په ختري کڼ پټيږي جلابو استعمال کوي زنانه ځکه پاسانې ایسا پورته غ په سادر پټ شوه پهلوپټه پټ شو دلوپټې نهکته بیا پهلهمن او په کمیپټ شوه او کمی دوه اوګ د نه دی نوکې بیا پرتوګې او د پرتګو دورا ل بیا کتنی کې ایسا په جوراو پټ لري خوپې به پټوي ګتیې به پټوي کوشش را پکار دے دی چې په پینڅو باندې اوګدوالې په کار دی. ها نن زمنګ زنانا الله زمنګ په حال رحم کوي نو نور بنوایي بیا حال حدیث حسن صحیح هون fondament ka